Negyedik fejezet Kikapcsoltam a rádiót, és alvajáróként mentem a palota tetejére. Remegett a kezem, amikor az első csavart meglazítottam a parabola antennán, pedig avánában a hajnalok legfejebb, ha kellemesen hűvösek, a tengerfiai csak hírből ismerik a hideget. A búcsúzás minden mondatánál kegyetlenebb volt ez a szerelés. Néhány perccel előbb az egész még a földi technika pompás eszköze volt, elhozta hozzám társaim hangját. Ezután csupán egy halom csillogó, sima tapintású, halott fémdarab. Finoman csendültek, ahogy egymás mellé fektettem őket a terasz köveire. Mesdú utánam lopódzott, döbbenten bámulta, mit dolgozom olyan szótlanul és egyedül. 30 itteni, vagy ha jobban tetszik, 28 földi év múlva, majd újra felállíthatom. Tenling, a viking csillagásza pontosan megjelölte azokat a napokat a nálam hagyott tabellán, amelyeken akkor majd megkísérelhetem a vételt egy új expedícióval. Mindannyian hitték, hogy visszaérkezésük után nyomban új fotonrakéta indul. Most már bevallhatom, hogy komolyan soha nem hittem benne. De a legkevésbé talán azon a reggelen, amikor a parabola antennát szétszereltem. 30 itteni év. Azon tűnődtem, hogy hány éves leszek akkor. Nem könnyű kiszámolni. 22 éves voltam, amikor a viking elindult velünk a földről. Ez az utolsó megbízható adat. Utána az előzetes számítások szerint Körülbelül 13-14 földi évig repült velünk a vikingel a fotonrakéta a Titán, míg végre körpályára állt itt a bolygó rendszerében. Ezt az időszakot végig hibernáltan töltöttük. Ez volt az oka, és valószínűleg a fénysebesség közelében lelassult idő, melynek mértékét azonban éppen az időparadoxon miatt nem számolhattuk ki itt, hogy két orvosunk képtelen volt megállapítani, valójában hány évet öregedtünk. Sokáig gyötörtek bennünket mindenféle vizsgálattal, és végül kimutatták, hogy 5, 8, de akadt olyan is közöttünk, aki legfeljebb 3 évet öregedett. Ebből kiderült, hogy valójában nem az eltelt időt sikerült megmérni, hanem azt, hogy a szervezetünkre milyen hatással volt az út és a hibernálás. Aztán következett itt a bolygón töltött hat év, ha jól számolom, ez alatt a földön durva becsléssel öt év és öt hónap telhetett el, és utána én itt maradtam, egy másik időszámításban. Igaz, Ten sokszor nevetve magyarázta, gyerekjáték itt a gámán jó naptárt készíteni, mert ez a bolygó olyan kedves lakóihoz, hogy pontosan 360-szor fordul meg a tengely körül egy keringés alatt. De ez a tény azt, hogy én hogyan számoljam tovább az életkorom, nem könnyítette meg. Akár így számoltam, akár úgy, elrémültem attól az irdatlan időtől, ami rám vár, míg újra földi embereket láthatok. De, mint már mondtam, nemigen hittem sem abban, hogy új expedíció érkezik, sem abban, hogy ezt megérem. Minden esetre mindent meg akartam tenni, amiről úgy gondoltam jó vanának. A város egészségügyét a két orvos tanácsára még mazu megszervezte. Vigyáztak az utcák tisztaságára, minden kutat fegyveres őrzött hogy bárki akarva akaratlan beszennyezze a több kilométeres boltíves vezetékeken szállított drága kincset az ivóvizet, és ez már olyan természetessé vált, mintha mindig is így lett volna. Mióta megtudtam, hogy itt maradok, igyekeztem ugyan minél többet eltanulni Valtól és Miseltől, Mégis messze voltam attól, hogy orvosnak tartsam magam. Habamú papjai, akik többek között a gyógyítás tudományát őrizték, a város betegeit templomuk nagy udvarán vizsgálták. Ott kaptak szent igéket, többé-kevésbé hasznos tanácsot, vagy valóban gyógyító erejű főzetet, kenőcsöt azok, akiknek még volt jártányi erejük odáig vonszolni magukat, és elég részkarikájuk, hogy áldozatot mutassanak be Habamunak, az atyának. Aki nem tudott felkelni, annak sok-sok részkarikájába került, míg valamelyik pap a házában felkereste. Közülük csak kevésnek maradt meg a reménye, hogy elkerüli a halottak völgyébe vezető utat. Ezen akartam legelőször segíteni. A palota déli szárnya, a háza már régóta ma üresen állt. Mazú magányos volt. Alig tíz éves uralkodás alatt még nem találta meg nagyra törő terveihez a megfelelő politikai házasságot valamelyik királyi családdal. Én pedig igazán nem akartam dinasztiát alapítani Ávánában. Ezért az antenna szétszerelése napján magamhoz rendeltem dimmut, a pap orvosok legtekintélyesebbikét. Túloznék, ha azt állítanám, hogy dimmu materialista volt. De az Isteneknél jobban hitt saját tudományában. Szúros szeme felcsillant, amikor elmondtam neki, mit akarok. Csak nekem parancsolod, Isteni Uram, hogy túl a királynő házában gyógyítsak? Vagy a segédeimnek is? Vallási ügyekben kétszeresen óvatos voltam. Még neked sem parancsolom, Dimmu, de ha akarod, holnaptól a királynő házában gyógyíthatsz. Segídeid közül, aki önként jön, akit te arra érdemesnek tartasz, veled dolgozhat. Nem az atyát akarom megsérteni, hanem a betegeken segíteni. Dimmu komor vonásai között szinte gyerekes kíváncsiság bujkált. A te messze hazádban, Isteni Uram, ilyen házakban gyógyítják a betegeket? Azért akarod, hogy itt is így legyen? Bólintottam. És ott kinek fizetnek, és hány részkarikát a gyógyításért? Tudtam, nem hiszi el, mégis az igazságot mondtam. Senkinek és semmit dimmú. Azzal fizetnek, hogy mikor újra egészségesek lesznek, tovább dolgoznak a többiekért. És itt is így akarod, Isteni Uram? Igen. Még ma megmondott Tamizisnak, hogy Habamú templomában egy év alatt hány ezüstkarika értékű ajándékot kapsz a betegektől. Kiméri neked a palota kincstárából. A segédekét is. Csodálkozó képet vágott, aztán egyszerre nagyon ravaszul nézett rám. És ha valamelyik mégis ajándékot akar adni, akkor mit tegyek, Isten úram? igyekeztem ugyanolyan ravaszul hunyorítani, mint ő. Dimmu, a gyógyítások mestere! elfogad de még egyszer részkarikát azért, amiért már kapott? Az orvos szemében mérhetetlen gőg villant. Nem. És azt a segédemet, amikről megtudom, hogy ajándékot fogadott el, magam korbácsolom ki a királynő házából. Kegyesen bólintottam. A betegek, folytattam, a palota konyhájáról kapják az élelmet. Kijelölsz egyet a segédeid közül, annak nem lesz más dolga, mint hogy minden nap megmondja Upatónak, hány betegnek készítsenek ennivalót. Ha rosszul számol, te is felelsz érte, Dimmu. Ha pedig nem kapjátok meg, amit kértek, szólsz nekem. Tudtam, hogy sokat lopnak a palota konyháján, hiszen ott étkezett a személyzeten kívül a testőrség, a katonaság egy része, a királyi hajóhadjegénysége, és magam sem tudom, hogy még ki. Több mint fél ezer ember. Elhatároztam, hogy egy kosár hallal sem emelem fel a palota napi adagját. Ezen túl legalább kevesebbet lopnak, mert dimmútól mindenki fél. Senki sem kockáztatja, hogy az orvos hozzám jöjjön panaszra. Így lett kórház a királynő házából, amit már régóta a gyógyítás házának hív mindenki. Mikor Ennyit megérkezett velem Avánába, senkinek nem jutott eszébe, hogy kiürítse ezt a szárnyat. Pedig akkor a komor dimmu már nem élt. Utóda, Gamatu, azaz földanyának kedves, soha nem tudott olyan félelmetes lenni, mint mestere. Nem azért beszéltem ilyen részletesen a kórház alapításáról, hogy az itteni uralkodók szokását majmolva utólag elzengjem királykodásom nemes tetteit, hanem mert ebben a házban kezdődött el később az, amit ugyan sok jó indulattal, de mégis a tudományos munka kifejezéssel lehet illetni. Dimmu vasszigorral nevelte a keze alá kerülő fiatalokat, és a következő nemzedék gyógyítása, Képzettebb emberek kezébe került, mint valaha ezen a földön. Ez a munka világította meg előttem, hogy avana a pillanatnyi vezetésénél is fontosabb kötelességem, hogy minden tudásom átadjam azoknak, akik képesek befogadni. De az első években még távol voltam attól, hogy ezt megértsem.